Infernul sunt ceilalți. Dorina Șișu O lume cu mâini întinse, Universul următor se lasă cu o privire La picioarele tale. Pietrele bat la uși fără praguri, Hărțuite priviri cad pradă mirosului de carne. Întreabă culoarea trecută a mărului oprit în mijlocul drumului. Nodul concepe frica. De pe ce zilnic deșiră imagini în galben. Cuvintele se prefac în răni. Zgârcitul acesta de suflet răsufla viață pe marginea bălții de sânge. Ce dans e acesta? Mă țipă o urmă, Nebună durere gândești atârziu, Adun ceasuri grase de vis în pustiu, Ce moarte ne bate pe umăr și râde. Întoarce un trup cu ape în munte, Bucăți de albastru mă scoate din vrut, Și slutul din mine nu vrea să mă duc din umbră lumina răsuflă mai greu și visul nesapă în pernă secrete. Clepsidra mai naște nisipul cuvânt, poetul dospește strânsul detaliu, o moarte curgând în floare măruntă, tic tac lăcrimat. Ne pune pe negru un jur prejur, doar calul rămâne la înger În gând dansează parfumul de crin Amintiri, agață de cer Rugi împletite de magi și de viu Ion Vangele, Infernul celuilalt în noi Revarsă, apocalipsa dorurilor lipsă, Albim în suflet și albim pe casă, Și-n peste noapte ninsă. Ne tăcerile pe vetre, Miroase azi a aripi în frânte, Și îngeri aruncă noi cu pietre Și mărăcini ne la temple. Infernul se desface numai ruguri, Diurni să ardem până în miezul nopții, Durerea urcă trasă lung de pluguri Și curgem lan sub coasa grea a sorții. Infernul zilnic, tainele nescurmă, Piroanele înfige noi pe cruce, Cu ziua și cu ora cea din urmă, când răstignita noapte Vrea Să urce Elisabeta Iosif Geniu Păzitor peste veacuri E hărăzit Gânditorul De la Hamangia Străjerul Curcubeelor, ocrotitorul, Palatelor risipite. Are puterea zânei, magiei Și a ursitelor parce, Vestind înălțarea armoniei. Zboară și acum spre curtea regală A cerurilor, cu veșmântul verde Hrănit din somnul florilor. Eliberează prințesele cu o din roșii, Mestecând culoarea portocalie a zorilor, Gânditorul ne și azi cântarea. Oh, oh, hey, hey. Lectura Maia Martin